þeski fagna fundir þegar fróði opnaði augun láan á mjúkum beði fyrst hjáltan aðan hefði sofið framúr eftir langan og heldur óskemmtilegan draum sem hann rámaði aðeins óljóst í eða hafðamirð veikur hann kannaðist ekki við rjáfræð loftið fyrir rofan sig borðin slétt og felt en borin uppi af skrautlega útskornum álmum Fróði lá reyfingarlausum sinn og virti fyrir sér sólskins rákirnar á vegnum og lustaði á fosnið í fjarska. Hvar skildi ég vera og hvað skildi tímanum líða? Hjalaðan eins og þið sjálfan sig. Þú dvelst í höll Elronds og það er komið fram á tíundur stund, svaraði einhver honum. Og nú er 24. oktober ef það kemur þér að nokkru haldi. Ert það þú, Gandalfur? Rópaði fróði og sperkti sig upp. Þarna sat sjálfur gamli skrökkurinn hjá honum á stól undir opnum glugga. Ó, já, sagði við, hér er ég. Og sjálfur máttu prísa því sælana vera hér líka á lífi eftir öll þín óteljandi asnastrygg síðan þú lagðir af staðan heiman. Fróði let sig aftur síga út af í bólið. Liggjandi í náðum, nefndan ekki að fara munn höggvast við þennan gamla gráskekk, en það lí til von til að hann hefði nokkuð við honum í þrætum. Nú glað vaknaðan og um leið lættust fram úr hugskóti hans minni úr ferðinni, eins og förunum fornaskó og slísið á fáknum fjöruga. En mest fyrir varðan sig fyrir þá alvarlegu skissu að setja upp ringin í löytinu utan í vindbrjóti. En hvað sem hann veltið því fyrir sér gætt hann ómögulega munað hvernig hann komst að lokum til Rófadals. Á meðan ríkti þögn í herberginu, nefna púið í Gandalfi, þar sem hann tóttið í pípuna og blés hvítum reykjarringum útum opingluggan. Hvar er sómi? Var það fyrsta sem fróði vildi fáð vita. Og er þur á húfi vinnirninn mínir? Já, allir komuðir óskattaðir svaraði Gandalfur sómi var rétt í þessu að yfirgefa rúmstokk þinn ég skipaðunum að fara og fá sér hænublund hvaða óskaplegir feittstafir skulluð yfir okkur á vaðinu spurði fróði ég sá allt í móðu og þannig sé ég að enn aneins óljóst fyrir mér já það er sístað undra þú var slika fásjúkur og virtist ega skammt eftir ólifað sagði Gandalfur Þetta var smám saman að draga þig til döða Lítlum átti mun að okkur tekist að bjarga lífið þínu En það er segla í þér blessadur hopitinn minn Þú sýndir best hvað í þér bjó þegar þú varst á valdi haugbúans í kumlhólum Það var sannarlega sá mesti lífsháski sem þið rötuði því á allri ferðinni Betur að þú hefðir sýnd sömu hugpríði á vindbrjóti Þú ert marg fróður þyginnir ansaði fróði Ég hef ekki sagt neinum frá því sem gerðist í gröfinni, og helst hef ég reynt að beina huganum frá því, enda fekk ég svo um allt annað að hugsa. Hvar í ósköpunum hefur þú komast á snóður um það? Það vill svo til að þú hefur margt skrafað upp úr svefni fróði minn, sagði Gandalfur blíðilega, og auk þess hefur mér aldrei reynst erfitt að lesa hugreiningar þínar en þú þarft heldur ekkert að skammast þín fyrir framistöðu þína þó að ég kallaði þetta áðan astnastrygg í tómum hálfkæringi Ég er stór hrifin að hvernig þú já, og raunar félagar þínir hafið komið fram Það er ekki svo lítið afurreka sleppa hingað í gegnum allar þessar óknir og vera með sjálfan hringin Við hefðum aldrei komist það án atbeina stíks sagði fróði en mest söknuðum í þín í stað Ég stóð upp eins og þvara hvað ég til bræðs taka án þín. Ég tafiðist, sagði Gandalur, og það varð okkur næstum til stórtjóns. Þó veit ég ekki fyrir víst. Kanski varða það að fara sælast eftir allt saman. Mikið vildi ég að þú lýstir því fyrir mér hvað kom fyrir þig, sagði fróði. Ó, ekki er nú á. Elrond mætti svo fyrir að þú verður að hafa algjör og kvíld og þú mátt hvorki tala nýð þreyt að hugaðinn með neynum áhyggjum, sagði Gandalfur. En fá ég ekki að tala hvolfast einmitt yfir mig áhyggjurnur og kvíðinn sem líður mig því meir, andmælti fróði. Nú er ég líka glada vaknaður og þá flýfur mér svo margt í hugskot sem þarna stútskýringa. Þú eftir að minnstu hvist að gefa mig skýring á því hvað tafðið þig. Þú skalt segna fá að vita allt sem þið listir Ansæði Gandalfur dræmt Straks og þú ert orðið nógu frískur Komum við saman til fundar Nú ætti það einfallega að næja þér að, að ég var tekin til fanga Þú? Æfti fróði upp yfir sig Já, ég sjálfur Gandalfur, hinn grávi, var hantekin og færður í fjötra Hjælt vitkina áfram með alvöru svip Mart aflið er að verki í veröldinni bæði illt og gott Teileru kraftar mér yfir sterkari Á öðrum hef ég enn ekki reynt mig En það kemur að því Morgulstróttin og svartir rittarar hans eru komnir á kreik Stór styrjöld ofir yfir Vissirðu þá af rittur honum áður en ég komst í kast við þá spurði fróði Já, raunar É myndist meira að sé einu sinni áð á við þig Svörtu rittararnir eru engir aðrir en ringvomarnir Hinn er nýju svörtu þjóna ringadróttins En ég þekkti þá einungis af fornum sögnum En hafði enga hugmyndum að þeir væri að ganga aftur Þá hefði ég lagt af stað með þig á stundinni Ég fekk ekki að vita það fyrir ég skildi við þig í júní En nú verði ég að láta þá sögu býða Um sinn höfum við sloppið ótrúlega vel undan ægilegum óförum og það eigum við Aragorn mest að þakka. Já, sagði fróði, víst erum það að stígur varð okkur mest að hjálparhellan. Þó tortriði ég hann til að byrja með og sómi komst aldrei yfir grunnsendir sínar að minnst það fyrir við hittum glorfindil. Gandalfur brost í kampinn. Ég hef nú fengið allt vita um viðbröð sóma, sagði hann. Nú er enginn afi á að hann ber fullt röyst til hans. Það gledur mig, sagði fróði, því að mér þykir orðið mjög vænt um hann. Ó, já, já, vænt er varla rétt orðið. Ég á við að ég met hann mikils, þó að sé nokkuð ankanalegur og getur stundum verið kaldranalegur. Það er svo undarlegt að hann minnir mig oft á þig... Í gerði mér ekki grein fyrir áður að stóra fólkið gæti verið þönnig. Hvað álít ég hafði á því? Jú, ég held að það væri bara stóruvaxið og heimst. Raunar greindi ég á milli að það gæti þá verið heimst og góðlegt eins og barlumur blóðbergur eða heimst og illgjant eins og keli krækill. En ég hef mér það til afsökunar að heima á hér að því höfðum við sára lítið af mönnum að segja nema ef það væri bríverjar. Líkt hefurðu þó vitkast ef þú heldur að barlumur gamlísi heimskur, sagði Gandalfur. Sá vit sínu vit, þið skal ég segja þér. Hann hugsar kannski ekki eins mikið og hann talar og miklu hægar, en þó má segja um hann að hann sér í gegnum holt og hæðir, eins og það er orðað í brígi. Hitt er svo víst að fáir fyrirfinnast í öllum miðgarði sem geta jafnast á við Aragorn Ara, Ara Thorntsson. Konunga kynið af hafinu hefur nú að mestu brott runni sitt skeið á enda. Má vera að styrjöldunum hringin verði þeirra hinnsta raun. Segir þú að sætt að stígur sé af göfugu kyni forn konunga? Rópaði fróði forviða. Ég hélt nú að þeir eru allir löngu gengir fyrir róða og hann væri bara rekkur. Bara rekkur? ropa de cantalvur hneigslæðr á móti elsku fróði minn hverjir heldur að rekkarnir séu þeir er ein mitt síðustu leyfarnar af hinni valdugu þjóð vestanmanna á norðurslóðum þeir hava oft verið mér innan handar og ég mun enn mjög þurfa að styðjast við hjálp þeirra í framhaldinu þúst að heldur ekki ímyndaðir að við getum setið um kyrrt þó komnir til rofadals hér má hringurinn ekki verða til lengdar sjálfsagt er það rétt hjá þér ansaði fróði en ég hef verið svo gantekin af þessu eina markmiði að komast til Róvatals að ég hef ekki getað um annað hugsað ég vona að að kosti að ég sjálfur þurf ekki að fara lengra notalegast finnst mér alltaf að þurf ekki að gera annað en að liggja í leti nú hef ég leið heilan mánuð í útlegð og æmtýrum og finnst ég verið að að fá nóg aðsvo búnu þagnaði fróði og lyngdi aftur auðanum. Eftir góða málkvíld tók hann aftur til máls. Ég var að reyna að rekna þetta út, sagðan, en ég get ekki mig nokkuru móti fengið að út dæminu að í dag sé 24. oktober. Mér reyknast alltaf svo til að nú ætti að vera svo 21. Við hjótum hafa komið að vaðinu þann 20. Nó er nú reyknad og romsað og meira en þú hefur gott af mælti Gandalfur en hvernig líður þeir nú í síðunni og öxlinni ég veit það varla svaraði fróði það má segja mér líði engan megin og sjálfsagt er það þó nokkur framför en og hann reyndi sínilega á sig nú get ég þó ofurlítið hreift hendina já, mér finnst hún vera eins og að koma til lífsins hún er ekki jafn köld og áður bætt við og spendi greipar Það var vel af sýrvikið, sagði Gandalfur. Þér ræðu fer fram þangatilu verður orðin jafn góður. Þar hefur Elrond verið vel að verki. Hann var marga daga að græða þig eftir að komið var með þig. Marga daga? spurði fróði. Rétt reknast það fjóra nættur og þrjá daga. Alvarnir færðu þig frá vaðinu að kvöldi hinn stötuasta og þar mistirðu dagana úr við höfum vakað yfirðir í kvíðboga og sóum við varla yfirgefi sjúgra beðin hvorki nótni en dag nema rétt til að færa skilaboð Elrond er vissulega mesti kraftalæknin og veitir ekki af við óvinurinn beitir banvænum vopnum ég get ekki neyta því að ég var úrkula vonar um að þú lifðir af með grunaði alltaf að brota af nýfsbladinu sæti enn fast undir grónu sárinu Flísin fannst ekki fyrir henni gærkvöld og þá fjarlægði elruandana Hún lát júft og var byrjuð að grafa sig inn Fróða hrytti við tilhugsuninni um ban eitraða rýtingin sem eittist í dagspyrtunni í höndum stíks og mátti sjá að skarðu var í ottin Ertu óhrættur? sagði Gandalfur Flísin náðist öll og er horfin Hún bráðunað upp um leið og hún var dregin út En ég er farin að halda að hoppitar séu með yndæmum lífsegir. Ég þekki varla nokkur stríðskarp meðal stórafólksins sem ekki hefði lotið látt fyrir flísinni, en þú þraukaðir hana í sautján daga. Hvað ætluðu þeir að gera við mig? spurði fróði. Hvað vakti fyrir rittur honum með atlöfunni? Þeir ætlum að komast inn í hjartastaðir, annað kvort með sjálfum morgul hnýpnum eða með broti úr honum sem yrði eftir í sárinu. Ef það tækist, yrðir þú eins og þeir vilja löst verkfærið vera, skuggi einn á valdi myrkra dróttins. Vafalöst hefðan þá komið fram greipilegum hemdum yfir þér, fyrir að dirfast að halda ringnum fyrir honum en mesta kvölin fyrir þig hefði þó verið að missa ringin og sjá hann á hendi hans Það fór betur að ég gerði mér ekki grein fyrir þessari ógnarlega hættu sagði fróði í hálfum hljóðum Víst var ég döðskeldur en ef mér hefði verið allt þetta ljóst hefði ég ekki eins og niður þórað að mig Það er næstum við ólíkindum að ég skildi sleppa Já, víst hefur hamingjan eða, eða lögin verðir hliðhóll, sagði Gandalfur, þó ekki megum við á hinnbóginn gera óvítið úr hugrekkið þínu. Læðið geigaði og þeir hæfðu aðeins öxlina af því að þú veittir allt það viðnám sem þú gast, en samt munað ekki nema hásspreytt ef svo má að orði komast. En þú komst þér í óúrlegu háttu með þér setju þringin þannig skrafstú sjálfur yfir í þá skugga veröld sem vomanir hrærar stí þá gátuðu auðveltlega fundið þig þeir ságu þig ein skýrt og þú sást þá nú skil sagði fróði og þeir voru skelvelegir á sýndum en hvern stendur þá að því að við getum alltaf greinilega séð hesta þeira vegna þess að þeir eru venjulegir hestar eins eru skikkjurnar sem vómarnir vefja sig eiginlegar þeir nota þær til að gefa tómi sjálfsín sínilega lögun til að geta haft samskipti við lifandi verur en hvernig geta svörtu hestarnir afbórið slíka knapa sem mér virðist öllu annur dýr flýjað á að flæma spurt eður koma nálegt jafnvel álva fákur glorfindils og hundarnir ílfra og gæsirnar gargáða. Svörtu hestarnir eru frá Fólaldsfæti, vandir á að þjóna myrkra valdinum í Mordor, sagði Gandalfur. Hann hefur líka fleiri handbendi en þessa nýju rittara, bæði orkar og tröll þjónunum, einnig vargar og varúlfar og margir menn, stríðsmenn og konungar sem lifandi rærast undir sólu og ganga samt erinda hans og þeim fær nú fjölgandi með hverjum deginum sem lúta vilja hans. Hvað verður um rofa dal og álvana? Erum við óhildir hér? spurði fróði. Já, en sem komið er og unns allt um þrýtur. Álvarnir óttast að þísu myrkra dróttin og láta jafnvel undan síga fyrir honum en aldrei framarmunu þeir fallast á að hlíð honum né þjóna. Hér í Rófadal koma saman svörnustu anstæðingarans. Hér eru jafnvel álfavitringar og eldardróttnar komnir handan yfir hinstu höf þær þurfa ekki að óttast hringvomanna því að þeir hafa gíst ríkið helga og geta lifað samtímis í tveim heimum svo vald þeira er mikið jafnt yfir séðu sem óséðu ég sáttist sjá hvítar veru alla ljómandi en ekki jafn daufa fyrir sjónum og hinar var það kanska glórfindill spurði fróði Já, þú hlýtur að hafa séðan eitt andartaka eins og hann byrtist fyrir handan kröftur í hópi hinn árborðnum. Vísti er hann álfa dróttin af konungakyni. Hér í Rófadal er saman komið mikið kappaval sem vissulega fær staðist hverja allugu mordor sem stundasakir og víðar gætir mótstöðuapps. Meira sig á héraði býr við nám þó annars eðlis sé. En ef svo fer fram sem horfir, er hætt við að þessir staðir einangri slíkt og eiga júthafinu myrkra dróttin sægir fram af öllum mætti. Þar með stóð Gandalfur snögt upp, reyði sig og sperti fram hökkuna, svo stríkt skeggið stóð fram með og stinnur vír. «Or svona nú, sagðan einbeittur, við megum bara ekki missa kjarkinn.» þú lætur þér batna og ég má ekki lengur masa þig ofan í gröfina og svo mikið er vist að þú ert komin til Rófadals og meðan þú dvelst hér þarftu ekkert að óttast og ætli ég hafi nokkur kjark til að missa sagði fróði samt er ég hér nokkuð örugur um mig en segðu mér fréttira félóðum mínum og hver mála lokin urðu við bruna vað það eitt að næja mér í bráð ég skal nú leggja staftur út af en ég fæ enga kvíld fyrir að hefur leist frá Gandalfur færði stólsinn nær rúminu og horði rannsakandi á fróða. Hann sá að það var aftur orðin rjóður í kinnum og augun blikudur snör, vakandi og eftirvætningarfull. Fróði brosti meira sig og virtist ekkert ama að honum. Þó greindu augur vitrinsins af innsýn að ekki var allt með feldu. Eitthvert gagn sægi svo sjá mátti í gegnumann einkum vinstri hendina sem lág ofan á ábreiðunni. Og uh, hann er ekki laus undan áhrifunum, hugsað gandalfur með sjálfunum sér. En getur brugði til beggja átta, hvernig fer fyrir honum? Ekki einu sinni Elrond treystir sér að spá fyrir um það. Ég trúiði ekki fyrir þig en tek á því að hann sveigist af hinnu illa. en hættur er ég um að hann sé að verða ósýnilegur í augum sjáanda þeim myndi virðast hann sem gler fyllt björtu ljósi En upphátt sagðan Þú lítur svo ágjallega út Ætlið að sé ég ekki hættandi á stutta frásögn að þessa byðja Elrond leifis en ég má ekki hafa hana langa og eftir verður það sopna vært Í stuttum áli ryttararnir veittu þér eftirför Nú þurftu þeir ekki lengur að reyða sig á leiðsögn hestana Nú sáu þeir þig sjálfur því að vegna eitursins stóðstu á þraskuldi þeirra heims. Auk þess dró hringurinn lát til sína. Að fjelagar þínir rukkutu hliðar út af veginum til að vera ekki riðni niður. Þeir vissu að hvíti hesturinn einn gæti bjarga þér. Að ritararnir fóru svo geist að þeir gátt ekki náð til þeirra. Auk þessu voru þeir ofa margir til að nokkur von væri til að hafa við þeim ekki einu sinni Glorfindill og Aragorn fá staðist rittaranna nýju allas saman þegar ringvómarnir voru farnir framhjá hlupu vinir þínir þó á eftir þeim rétt áður en komaðu vaðinu var þar dálítið lægum, kirkingslegum og visnum trjákræklum þar kveiktu þeir í skyndi bál því að Glorfindill vissum flóðbylgjuna sem myndi ríða yfir ef rittararnir gerðu tilraun til að komast yfir vaðið en ekki var víst að þeir færu allir í einu út í ána og þá varð glorfindill að sjá fyrir þeim sem eftir yrðu á vesturbakkanum og í því að bylgjan reyði yfir þautan af stað ásamt Aragorn og Hobbitonum og þeir sveipluðu logandi brandum þar með voru rittararnir afkróaðir milli vatns að framan og elds að baki ásamt álfahöfðingjanum mögnuðum af þjósti þá gugnuðu þeir líka og hestar þeir að trilltust Fyrsta flóðbylgjan, þreyf þrjáðeira, hinnum fleguðu hestarnir af sér í ána og þeir sóguðust niður í flauminn. Voru það endanleg afdrif svartu rittaranna, spurði fróði. Ó nei, ég ætli það, sagði Gandalfur í hugul. Hestarnir hafa sjálfsagt farist og án þeirra geta rittararnir fátt aðhafst en það er ekki eins auðvelda torftíma sjálfum ringvomunum svo mikið er þó víst að nú sem stendur eru þeir úr leik félagverðinir óðu síðan yfir vaðið þegar flóðið var sjætnað þeir koma að þér þar sem þú lást á grúfu uppi á bakkanum og undir þér brotið sverð alvahesturinn stóð vörður við hliðjir þú var snáfölur og þeir óttuðust mest að þú væri dávinn eða eitthvað enn verra Þeir voru svo á leið með þig til Rófadals þegar menn Elronds kom á móti ykkur. Hverskild af að magna þess að miklu flóðbylgju? spurði fróði. Öðvitaði Elrond, svaraði Gandalfur. Fljótið í dalnum, hlýtir valdi hans og getur reysið upp í reyði ham hvenar sem loka þar vaðinu. Um leið og fyrir fyrirliði ringvómana lagði á vaðið, hófst flóðið upp en ég get trúaðir fyrir því að ég bætti þó nokkur við frá eigin brjósti. Eða sást ekki að sumar bylgjurnar tóku á sig mynd hvítra fáka með skínandi hvítum rytturum og heyrðurð ekki sarkið frá steinum og grjóti í framburðinum. Annars hafði ég bakþánkaði að við hefðum leist úr læðingi of mikla heift og hamsleisi, fljótið myndi kannski sóp ykkur öllum burt með sér, því óvörlega orka býr í varsföllum þeim sem renna undan freðum þóku fjalla. Já, já, nú rýðjast það upp fyrir mér, sagði fróði, þessir ægirandi skruðningar, ég hjæltum allir farast í einni bendu, vinir jænt sem óvinir, en nú erum við vonandi óhultir hann talfur leit snökt til fróða en hann hafði þá limt aftur augum ja víst er við óhyltr hér og brátt mun verða sleyið upp veislu til að fagna sigrinnum við brunan eða bruna vaðið þar verði þið félagar heiðursgestir afbrakt sögði fróði þar er aldrei að stór höfðingjar eins og elrond og lor finnill við mig að ekki sé minnst á alla umhýju stíks fyrir mér Ó, já, en fyrir því eru aðra rástaður, sagði Gandalfur og brosti við. Ég á kannski nokkur þáttífinn sældum þínum og þá ekki síður ringurinn, því að þú ert sjálfur ringberinn og auk þess erfingi Bilbós ringfinnandans. Ó, elsku Bilbó, sagði fróði dreyminn því að hann var orðin syfjaður. Hvar skildi Bilbó nú vera? Mikið vildi ég óskað að væri hjá mér og ég geti sagt honum frá öllu sem á dagamína hefur drifið. Sá hefði gaman að var rifið að kúna sem stakk upp í tunglið og vesalings steintröllið. Aðsvo mæltu lognaðist hann út af. Fróði dvaldist óhultur í hinnstu höllinni austan hafsins. Þessi hýpíli voru, eins og Bilbo áður hafði líst þeim fyrir honum, Hinn fullkomnustu sem hægt var að hugsa sér hvort sem var til sagna skemmtunar eða ljóðaflutnings eða til að sýtja í næði og hugleiða eða sýtlítið af þessu öllu. Dvölin í húsi Elronds var hinn besta hilsubót hvort sem var við þreytu, óta eða þunglindi. Að fróði vaknaði aftur þegar leiðað kvöldi og fannst hann vera út kvildur. Nú hafði hann fengið listina, langaði bæði í mat og drykk og sjálfsagt líka í sögur og ljóð sem á eftir fylgja. Hann fór fram úr rúminu og þóttist verið orðin góður í handlegnum. Hann fann hjá rúminu hrein, grænleitt fött sem fór honum príðis vel. En þegar honum var litið í spegil, brá honum í brún, því að spegilmyndans hafði horast ótrúlega. Hann ætlaði varla að trúa því að þetta veri sami þittni hopbitin og forðum þrammaði með Bilbo frænda sínum um göttur héras. Augun voru þó hinn sömu sem horðu nú svo alvöru gefin á hann út úr speglinum. Já, þú hefur gengi í gegnum margt síðan ég sá því síðast, sagði hann við spegilmynd sína, en nú er komin tími til að leta sér upp. Þar með tegða nú sér öllum og blístraði lagstúf. Þá var barið að dyrum og í gættinni byrtist sómi. Hann kom skokkandi að fróða og greip um vinstri höndans hálf klaufalega og fór hjá sér. Hann strauk hendina býðlega, roðnaði og snýrið sér snögt undan. «Kvandu segl?» sagði fróði. «Eð þú ert orðin heitur?» sagði sómi á hendinni á ég við húsbandi minn hún var svo nýstandi kvöld allar þessar löngu nætur og hvað ég er fegin æftan upp yfir sig og sneri sér í ring með gleði glampa í augum og fór að dansa á golfinu þær undur samletar sjá aftur frískan á fótum og sjálfum þér líkan Gandalfur sagði mér að fara og aðgæta hvort þú koma niður en ég held sveimin að það væri bara að gera gamni sínu Til Tilbúin er ég, saði fróði, förum þá og leitum að þjælugum okkar. Ég get nú vísaði ræklegt til þeirra, saði sómi. Annars er höllin svo stór og furðuleg í alla staði að alltaf er eitthvað nýtt að byrja fyrir augun og aldrei að vita hvað næst mætir manni. Og hugsaði þér bara alla álvana fróði. Álvar hér og álvar þar og álvar allstaðar. Sumir eru tilkomi miklir eins og konungar, aðrir káturir og börn eða tónlistin og söngurin að vísu hef ég ekki haft mikið tíman ég áhuga á að skoða mig um síðan við komum hingað en ég er þótt aflitið farin að átta mig á hlutónum já, já, sómi minn ég veit nú nokkuð í hvað þinn tími hefur farið sagði fróði og tók þéttingsfast en nú í kvöld skulum við kætast og hlusta á tónlistin af hjartans list komðu nú með mér og vísaði mér til vegar í þessu völundarhúsi Sómi fór á undan honum um ótal rangala, niður mörg þrep og út í garðinn sem láð fram á snöðsina á brættum árbakkanum. Þar hitti fróði við inni sína, sitjandi á Svalaverand, austan undir húsinu. Kvöldskuggarnir hafðu laðst um dalinn undir hamraveggjónum upp undir fjallabrúninni sem enn voru baðaðir í solskinni, Kvöldið var hlýtt og það buldi í anni og fossinum frá gljúfrinu og kvöldið angaði af trjám og blómum í garði Elronds eins og sumarið tímt ekki og hafa sig á bröyt. Húrra, rópaði pípin þegar hann sá það koma og stökk fætur. Hér kemur hinn göfu í vor, rýmið til fyrir fróða ringadrófni. Ess! hafstað gandalvur áan þar sem að sat innstí í skugga verandarinnar us talurinn hérna má ekkert illt sjá en samt ætti aldrei að flíka þessu nafni fróði er engin hringadróttin heldur situr sá í myrkra virki í mordor og vald hans magnast og breiðist enn á ní út um veröldina við höfumst hér við líkt og í umsettnu virki úti fyrir er að skælla á myrkur með að Gandalfur höfur að þetta og annað á líka uppbörfandi í allan dag sagði Pípin hann er alltaf að leggja með lífsreglundar en ég get ekki með nokkur á móti sett mig í bölmóðum að að barma sút á þessum gleðist að helstu til að syngja ef ég bara vissi hvaða kvæði væri viðungandi hér <hæði> ég líka í skapi til að syngja og að vera gladur sagði fróði og hlófið en áður en að því kemur hef ég þó meiri þörfur eitthvað til að eta og d En úr því verður líka bættið bráðasta, sagði Pípin, og það var svo sem eftir þeirra drattast ekki á lapir fyrir hann komið mér í matartími. Eitthvað meir enn venjulegu matartími því að nú verður slegið upp heilli veislu, sagði Kátur. Strax og Gandalur færð okkur freknirnar af batadínum hófstundurbúningurinn. Og varla hafði hann slegt síðast orðinu fyrir hann klingjandi bjölluspil kvattið á til borðs. Hátíðasalurinn í höll Elronds var þjættsetin. Flestir voru þar álvar, þótt einnig væru þar nokkrir gestir af öðrum kynstofnum. Elrond sat að vanda í undvegi við enda stærsta langborðsins. Glorfindill sat honum á aðra hlið en Gandalfur á hina. Fróði horfði stórum augum á þá. Hann hafi aldrei áður séð Elrond, sem svo mikil frægð fór af og nú undraðist hann að glórfindli og Gandalfi skildi skipað næstónum Hann hafið ekki gerst sér grein fyrir hver tygnir og voldur þeir voru Síst hafðan grunað þetta á Gandalf þó að hann þekkt hann vel Gandalfur var allur minni og smágerðari en hinnir kapparnir Þó líktist hann fornvitrum konungi þar sem hann sat með hvítt hárið, silfurlitað skeggið og breyðar herðarnar. Undan þykkum, mjallhærðum brúnunum glitti í dökk augun líkust kolamólum sem gátu föðrað upp á hverri stundu. Glórfindill var hár og narreistur, hárans glóði sem gull, ásýndin fögur, ungleg og djörf og lísti af henni gleði, meðan augun, skinu, skjær og skorp en röddans hljómaði sem tónamál hann bjóð yfir visku í svip og styrk í örmum ekki varð aldur ráðin af andlitt stráttum Elronds hann virtist hvorki ungur nýja gamall þótt hann væri vissulega risturúnum ótölulegra minninga ljúfra sem sárra Árið var dögt sem kvöldhúmið og á höfði sér baran silfursböng. Augun voru ljós heiðgrá sem skýjuð aftan byrta og var sem í þeim blekuður stjörnur. Hér var tignalur kongur með mörg ára á herðum en jaframt röstur stríðskappi í blóma lífsins. Hér ríkti hann sem konungur Rófadals, mikils mikilsmetin jafn með mönnum sem álfum. Fyrir langborðinu miðju, þar sem vekkurinn var tjaldadrúðum, stóð stóll undir hásætishimni. Í því sæti satt fórkunar fögur frú, en í gegnum kvenþokkan greindi fróði þó svip elrons svo hún hlaut að vera náskildunum. Ung var og þó ekki. Í dökkum hárfléttum sást ekkert árana rým. Armarnir voru fagurlímaðir, bjarta andlitið, lítalaust og blítt og það stindi í glampandi auga hennar grá sem bjarta stjörnunótt. Hún hafi ásýnd drottningar en af augnaráði hennar mátti greina íhyggli og reynslu konu sem kynst hefur mörgu misjöfnu í áranar ás. Á höfði bar hún silfurkorónu úr víravirki allsett af hvítum og glitrandi gimsteinum. Dauvgrár búningur hannar var skraudlaus, nefnum hún bar um sig miðja stokkabelti með laufsaumi úr silfri. Hér sá fróði konu þá sem fáir döðlagra fáaugum lítið, Arven, dóttur Elronds. Almælt var að í henni hefði fegur Lúþíennar endurfæðst á jörðu og hún hlaut viður nefnið Undomíel því að sannarlega var hún aftan stjarnna þjóðarsinnar. Lengi hafði hún dvalist með ætt sínu í móðrætt í Lórienslandi, handan fjallana, en var nú nýkomin aftur til hallarföður síns í Rófadal. Bræður hennar tveir, Elladan og Elróhýr, voru fjarverandi erendum að heiman en þeir áttu oft samleið með norðan og aldrei liðuði múr minni þjáningarnar sem móður þeirra mátti þola af hendi orkana. Svo unnaðslega veru hafði fróði aldrei áður augum lítið nýja getað ímyndað sér að væri til. Hann varð undrandi og fór hjá sér þegar hann varð ljóst af honum að rætlað sæti við borð Elronds með öllu þessu tygna og glæsta fólki. Sæti hans var þægilegt eftir hann hafði fengið nokkrar sessur til að hækka sig upp. Samt fann hann mjög til smæðarsinnar og leiðin og boðflennu, en þó fór svo tilfinning brátt af honum. Í veislunni ríkti glaumur og gleði og þar voru á borðum þær bestu krásir sem hægt var að hugsa sér. En langa lengi þorð hann ekki að líti í kringum sig, njés nú sér að sessunautum sínum. Fyrst varð honum það á að skotra augum eftir félögum sínum. Sómi hafði þrásinnis farið þess af leitt að mega þjóna húsbónda sínum til borðs, en honum var svarað að það kæm ekki til greina í þetta skipti þar sem hann væri sjálfur meðal heðurskjæstana. Fróði kom nú auga á hann sitjandi hjá pípni og káti við æðri enda hliðarborðs skatt frá háborðinu. En stíg sá hann hvergi. Sessunautur fróða hægra meginn var dvergurn okkur afar virðulegur á svip og skartklættur. Hann hafði sítt tjúuskekk, mjallkvít, næstum einskvít og ljereftsfötans. Hann var girtur silfrgjörðum og um hálsin hafði hann festi úr silfri og gimsteinum. Fróði hætti sem snöggvast að borða til að geta virtan betur fyrir sér. Velkomin á vinamót! Mælti dvergurinn og sneri sér af honum. Hann hafði meiri sér svo mikið við að rísa á fætur og hneiga sig. Glóin heiti ég til þjónustu fús, sagðan, og buktaði sig og begiði. Fróði Baggi heiti ég, æti til reyðu, svaraði fróði eins og við átti, stóð líka upp og velti um öllum sessonum sínum. Skildi ég geta rétt til að þú sért sá hinn eini glóin, einn tólf félaga þórins eikinskjálda hins mikla kappa rétt til getið svaraði dvergurinn og fór að tína saman sessurnar og hjálpa fróða aftur kurteislega til sætis ég far hins vegar ekki að spyrja þegar mér hefur þegar verið tjáð að þú sért frændi og kjörssonur vinar okkar bilbós hins viðfræga lefið mér óskaði til hamingjum með skjótan bata ég þakka kærlega ansaði fróði Mér hefur einnig verið tjáð að þú hefur lendi í mörgum undarlegum æfintýrum, saði Glóin. Fróðulegt væri að vita hvers fjórir hoppitar leggja upp í svo langt ferðalag. Slíkt hefur aldrei borir í síðan Bilbo slóst í förmöð okkur. En kannski ætti ekki að vera að nýsast í þetta úr því að Elrond og Gandalur vilja sem fæst um það ræða. Ætli við ættum ekki að láta það kyrkli ekki að minnsta kost í bráð, svaraði fróði kurteislega. Þann bjóst varla við því að ringurinn væri kvestaslegt umræðu efni þó í Rófadal væri. Augþess langaðan mest til að víkja vandamálum sínum til hliðarum stund. En þá er ég ekki síður forvitin, bættan við að fá að vita hvað veldur því að jafn mikilsvirtur dvergur leggur leið sína svo langt frá fjallinu eina. Glóin horfi í hugur lágan. Hafið ekki fréttað enn held að við ættum líka látað að kirklykja. Meistari Elrond munn bráttu bóð okkur til fundar og þar fáum við ýmislegt að heyra en ekki þarf okkur þó að verða umræðu vant. Það sem eftir var borðhaldsins mösuðu þeir margt saman. Þó gerði fróði meira að hlýða á en segja frá. Sjálfum fannst honum freknir af Herraði, auðvitað að ringnum sleftum svo langsóttar og smásmugulegar að þar væri ekkert til frásagnar. Glói hins vegar fjölirti einhver ósköpum ástandið í norður hluta villulands. Hann upplýsti fróða um það að nú væri bjarngrímur gamli, sonur bjargnar, orðin höfðingi þeirra harðgerum manna og dyrðust nú korki úlvarni orkar að vaða yfir landvera á leiðinni milli fjallana og myrkviðar. Satt að segja, hjælt glóin áfram, væri leiðin frá dal til Rófadals, löngorðin lokuð ef byrningarna nýtt ekki við. Þeir eru harðskettir kallar og halda vel opnu bæði, háskarði og drangavaði. En þeir eru heimta sér líka háa tólla, bættan við og risti höfuðið, og eins og byrni áður er þeim lítum dverga gefið hins vegar eru þeir áriðanlegir og mætti vissulega virða það við þá nú á dögum vinveittastir okkur allra manna eru þó dalbúar þar eru bárðungar drengir góðir fyrir þeim er sonarssonur bárðarbókfims brandur heitir hann sonur beinis bárðarssonar hann er nú voldugur konungur og tegist ríki hans nú langt til suðurs og austurs frá áskerði en Hvað um þína eigin dverga þjóð? spurði fróði. Af okkur mætti mart segja, bæði súrt og sætt, tók glófin aftur til máls. Og líklega eru góðu fréttirna nú fleiri en hinar. Fram til þess að höfum við sloppið þitt stærri áföll, þó skugginn hafi svo sem ekki látið okkur með öllu afskiptarlösa. Langir í raun og vera að frétta af okkur skalji fegin leysa frá skjóðunni. En myndu þá bara að stöðva mig þegar hefur fengið nóg. Sagt er að malandi ný okkur dvergums í óstöðvandi þegar við erum einu sinni komnir í ganga að tala um sjálf okkur. Þar með hóf glóin langa romsu um nýjustu atbyrði í dvergaríkinu. Hann nöyt þess að fá útrás við að hitta fyrir svo áhuga saman áheranda. Fróði síndi engin þreytumerki hvað þá að hann gerði tilraun til að skipt um umræðuefni þó hann ætti stundum erfitt með að halda samhenginu í furðulegum heitum fólks og fjarlagra staða sem hann hafi aldrei fyrrhyrt minnst á Merkilega stótt honum að dáinn væri enn konungur undir fjalli en orðin fjör gamall Hann var 250 ára, virðulegur og vellauður Sjö af tíu fjallogum sem lifðu af fimmherri orustuna voru enn með honum. Þeir dvalinn, dóri, nóri, býfur, bófur og vömbur sem var nú orðið svo feitur að hann gati ekki af sjálfstáðum hryft sig frá hægindi af stólsýnum við borðið og veitti ekki af sex ungum dvergum að ber til maltíða. En hvað er þá orðið um balinn, óra og óinn? spurði fróði. Við það var sem liði skuggjum svip glóins. Það er ekki vitað, svaraðan, og það er umfram allt vegna balinn sem ég er hinga komið til að leita ráða í Rófadal, en í kvöld hef ég einsett mér að ræða aðeins ánægjulegri hluti. Næst tók lóun að guðma að framtæki og hagleik þjóðarsinnar. Hann sagði fróða frá miklum framkvæmdum þeirra í dal og undir fjallinu. Okkur hefur orðið vel á geng, sagðan. Í málmsmýði stundum við þó ekki enn forfeðrum okkar á sporði og þaðum glutrað niður mörgum framleiðslu lendarmálum þeirra. Við smýðum að vísu góð herrklæði og beitt sverð en þó jafnastau ekki á við þær brinnjur og branda sem gerð voru fyrir daga drepkans. Það er helst í námugreftri og stórframkvæmdum sem við tökum forfeðrum okkar fram og eftir bara sjá skurðinu okkar í dal fróði og hvernig við höfum grafið út fjöllin og lagt heilut hjarnirnar og eftir bara sjá hellulöðu gangstígan að gera það úr marglítum steinum eða þá neðanjarðar salina og strætin með bóagöngum og súlum sem minna á skrúðgarða eða svalirnar og turnana í hlýðum fjallsins eina þá fengjur það sjá að við höfum ekki setið auðum höndum Ég skal sannlega koma eitthvað til heimsókn til ykkar og skoða þetta alls saman ef ég mögulega gett, sagði fróði. Það held ég Bilbo yrði hissa að hann að sjá allar framfærinar á smegins auðnum. Glóin horfði á fróða og brosti. Þér hefur við stótt mjög vænt um Bilbo, sagði hann. Vissulega, ansaði fróði. Fremur vildi ég fá að sjá hann en alla turna og hallur veraldar. Þar komum síðir að borðhaldinu lauk. Elrond og Arven rísu úr sætum og geng út salin en aðrir koma á eftir þeim í tilhýðilegri röð. Viðharnardyrum var upplokið og þau hjeldu áfram þvert yfir breyðan gang innum aðrar dyr og komu í annan stóran sal. Þar stóðu engin borð en langaldur brann glatt á gríðarmiklu heldstæði en sitt hvorum megin, súlnaradir að fagurlega útskornum viðarbólum eftir endurlöngum salnum. Fróði gekk samsíða Gandalfi. Þetta er loga salurinn, hvíslaði vitkinn að honum. Hér mundu fá að hlíða á sæta söngva og segðandi sagnir ef þér tekst að halda vakandi. Aðeins er safnast hér saman á stærstu hátíðum en annars stendur salurinn auður og fólk leitar hingað í leitað kyrrð og ró, en eldurinn logar hér allan ásins hring. Í sömu andrá og Elrond gekk í salinn til ásæti síns, hófu álúfarsöngvarar upp fögur lög. Smám saman fylltist salurinn og fróði horði hugfangin á öll þau fögur andlit sem þar voru saman gildur eldsbjarminn, dansaði um þau og glóði í hárið þeirra. Þá tók hann allt í einu eftir lávaksinu veru sveipaðri svartri skikju sem satt þar hókinn á stólkotli við súlu innarlega við langeldin. Hjá honum voru drykjar í lát og bröðmólar. Fróði ímyndaði sér strax að þessi vesalingur væri eitthvað veikur ef að hægt væri að veikja stýr ofadal og hefði því ekki fengið að sitja veisluna. Höfuð hans hekk fram á bringu líktu hann svæfi en andlitinu var skilt bakvið dökka skikkjufællingu. Elrond steig fram og nám staðar við hlið þessa duðlarfulla manns sem enn bæriði ekki á sér. Vaknaðu vinur sagði konungur og brórs legum varir hans. Síðan sneran sér fróða og bentu honum að koma nær. – Logs er sústund upprunnin sem þú hefur beðið svo óþreyjufullur fróði, sagan Hér er sá sem þú hefur svo lengi saknaði í vinarstað. Dökkleidaveran lyfti allt í einu höfði og svifti skikjunni frá andliti sér. – Bilbo, rópaði fróði því að hann þekkti samstundis frændasinn og stökk mót honum. Kondur sæll, fróði, drengurinn minn, saði Bilbo. Jæ, svo þú ert komin í áfangastað. Ég var alltaf að vona að þú kemist það. Og svei mér þá að havar var vel af sér vikið. Og nú er þessi veisla haldin þér til heiðurs, hef ég frétt. Ég vona að þú skemmtir þér vel. En hvers vegna sast þú ekki til borðs, frópaði fróði. Og því hef ekki fengið þyrra sjá þig. Æ, þú varst nú svo lengi í þessu dauða dái og ég kom til þín á hverjum degi, sat við rúmstokk með sóma og hvað veistluð haldum viðvíkur er ég nú lítið fyrir þau gefinn. Ég hafið líka nokkuð annað fyrir stafni. Hvað var það? spurði fróði. Nú, ég sat hér og var að hugsa. Ég geri nú orðin mikið af því og hér er besti staðurinn til þess. Og svo er mér sagt að vakna, töldraðan og gaut leiftrandi augum til elrons, en fróðið sá ekki votta fyrir syfjum það þurft ekki að vekja mig ég var ekki svofandi mistari Elrond, hitt er nær lægja því það við öll sem við farið of snemma fram úr veislunni og trupplað mig í miðjum klíðum ég átti erfileikum aða koma saman einn eða tveim ljóðlínum og að velta þeim fyrir mér en nú byst ég varla við að mér takist nokkur tíma að koma þeim saman svo vel fari, hér verður án efa sungi svo mikið í kvöld að allar hugmyndir rýpa jafn óðum úr mér, mig Vindar vinn minn dundaninn til að hjálpa mér. Hvað er hann? Elrond hló við. Hann kemur setna í leiturnar, sagðan, og þá getur við farið með honum út í eitthvert skotu og þið stungið saman nefjum og lokið verkinu. Síðan skulle við hlýða á kvæðu og dæma um á gætið þess áður en þessi skemmtun er úti. Bóðberar voru jafnskjótt sendir af stað til að leita dundanans vinnar bilbóðs. Engin vissi hvar hann væri niðurkomin nýja hvers vegna hann hefði ekki setið veisluna. Á meðan settust þeir fróði og Bilbo saman og þá létt sóum ekki standa á sér en kom sér fyrir hjá þeim. Þeir rættu saman í hálfum hljóðum án þess að gefa minnsta gaum að glömnum og gleðinni allt í kringum sig í salnum. Bilbo hafði fátt að segja að för sinni. Eftir að hann hvar frá hopptúni hafði hann ráfað hingað og þangað án þess fylgja nokkuri fast ákveðinni stefnu, ímist eftir veginum eða utan en engurt veginn hafði samt alltaf verða nálgast rofadal. Ég lengt ekki í neinum frásaknaverðum æfintýrum á leiðinni, sagðan, og eftir að ég hafði hvílt mig hér um stund, held ég áfram með dvergunum mínum austur í dal, síðustu ferðina mína, Nú fer ég ekki oftar á flakk. Balinn gamli var líka horvin á braut, síðan sneri ég hingað aftur og hér hef ég haldið mig síðan. Ég dunda við hitt og þetta, aukið nokkur við bókina mína og auðvitað er ég alltaf að yrkja ljóð. Þeir syngjaðu stundum hérna til að gleðja mig að ég held, já varla eru þau fyrir rófatall. Svo sýtt ég hér og hlusta og hugsa. Tímin verðist ekki að sig hér. Hann stendur bara kyrr. Rófadalur er einstakur í alla staði. Ég er frétti ímislegt, bæði handan yfir fjöllin úr suðrinu en fátt af héræði. Ég hef að sjálfsög fylst með öllum hringin. Gandálfur kemur hér oft við enn hefur svo sem ekki sagt mér margt og hann gerist nú fá fámáluður með hverju árunum sem lífur. Undaninn hefur þó sagt mér fleira að hugsa sér að þessi ringur minn skuli hafa valdið öllum þessum látum. Það var versta gandalfur skildi ekki fyrir geta grafist fyrir um þetta. Ég hefði hæglega sjálfur geta komið honum hingað fyrir hafna löst fyrir löngu. Oft sinni lét ég mér koma til hugar að fara og skrepp eftir honum heim í hoptum. Ég var vist orðin og gam, allir að þið vildu ómögulega Ég á þar við Gandalf og Elrond, auk þess haldaðir víst að óvinnurinn sí allstar og hött honum eftir mér og myndi heimtaskinni höggvami í spað ef hann gripi með og í óbygg honum. Gandalfur aftók það og sagði, ringurinn er ekki lengur í þinni vumsjá, Bilbo, sagðan hann að það væri reynt engum til góðs og allra síst þér sjálfum að þú færir aftur að skipta þér á honum. Þetta fannst mér kom úr hörðust og átt, en var alveg eftir Gandalfi. Nú ja hann saði skildi hafa auga með þér svo ég leta að gott heita. Mikið er ég glaður yfir að hýtta þig aftur heilan á húfi. En allt í og leit ísmeigilega á fróða. Ertu kannski meðan á þér? Svo. Það er ekki nema von að ég hafi áhuga á þessi skilurðu eftir allar fréttirna sem ég hef heirt. Það er spennandi að fá að sjá hann aftur svona rétt sem snöggvast. Jú, víst er ég meðan, svaraði fróði, en fann fyrir einkennilegri tregðu. Hann er bara eins og hann hefur alltaf verið. Ég vildi gærna fá að berja en auðum eitt ögnablík, ítrekkaði Bilbo. Þegar fróði var að klæða sig fyrir veisluna hafði hann orðið var að ringurinn hafði verið settur um hálsronum meðan hann svaf. Þar hekkan í fingerðri en sterkri keðju. Nú dróð hann ringin hægt fram. En þegar Bilbo rétti fram lofan dró fróði ringin í snatri til baka. Allt í sá hann sér til undrunar og andstigðar að það var ekki lengur Bilbo sem sat þar fyrir framann hann. Engu var líkara en skugga hefði borið á millið þeirra og horft í gegnumann sá fróði litla rukkótt að skepnu sitjandi andspæni sér með innfallið andlit og beina berar fálmandi grumlur. Hann langaði til að rinda skepnunni frá sér. Allt í einu dró úr hljómslættinum og sögnum allt í kringum þá og sló í þögn. Bilbo leit snögt framann í fróða og bar hönd fyrir raugu sér. Núna skil ég, sagðan. Takkd burt, fyrirgeðu mér í skildileggja á þessa þungu kvöð, fyrirgeðu mér allt og allt, ætla sagan aldrei að hætta endur taka sig. Nei, líklega ekki, það verður alltaf einhver annar til að halda henni áfram. Já, já, við þýr visti ekki að gera. Ég veit ekki hvort þetta er neins að vera alltaf að reyna ljúka við bókina mína, en látum hverjum degi næja sína þjáningu. Nú vil ég fá að hera almennulegar fréttir. Hvað er að gerast á héraði? Fróði stakk ringnum aftur inn á sig. Skugginn milli þeirra leistist strax upp. Aftur sátu þeir í hljómonum og í byrtunni frá langaldinum í Rófadal brosið leka á vörum bilbós og hann hló og dillaði sér af ánægju. Hann glifti eins og hákur hverja frétta glefsu af héraði sem fróði kunni skil á, með hjálp og leðréttingum frá sóma. Honum hló hugur við öllu sem hann frétti, fóft sem það var að eitthvert smátrei hefur verið högg við í gardinum heima eða gaman sögur af prakkarastrykum krakkana í hopptúni. Þeir voru svo djúpt soknir í tíðindi fjórðunganna fjögura að er urðu þess ekki varir að inn í salinn gekk maður í dökgrænum klæðum. Hann nálgæðist þá, vokkaði yfir þeim um hríð, fylgdist þögull með ákjafðeira og brosti. Allt í einu varð Bilbo litið upp. Já, þarna ertu loksins komind undani, hrópaðan. Stígur! hrópaði fróði. Mér finnst þú vera að fara að ganga þér nokkuð mörgum nöfnum. Stíð hefði aldrei áður hægt að nefndan, sagði Bilbo. Alkvar kallar þann það? <laughs> kallar mig það í brýhreppi, sagði stíður hlæjandi, og þannig var ég fyrst kynntur fyrir honum. Og hvers vegna í óskopanum kallar þú hann spurði fróði. <laughs> Dundanin sagði Bilbo. Hann er nú oftast nefndur því heiti hér um slóðir. Ég hélt hún kynni nógu í tungu til að skilja dún aðan, vestanvergi, núminni. En nú gefst ekki er tóm til tungumálakenslu. Svo sneran sér að stígi. Hvar hefur þið verið, vinnur minn? Hví varst ekki í veislunni? Lafði arven satt þar? Stígur leitt alvörgefin á Bilbo. Veit ég vist, sagðan. En stundum kemur fyrir að ég verð að afrækja skemmtanir. Elladan og Elró hýr komu skyndilega heim af óbyggðum og höfðu tíðind að færa sem ég var það var löst á. Jæja, kæri vin sagði Bilbo, nú hefur þið heyrt þær upplýsingar og getur kanski eitt stundarkortni í mig ég þarf á hjálpðinu að halda og það er áriðandi Elrond skipar mér að ljúka kvæðinu áður en kvöldið er á enda og ég er alveg strandaður komdu nú með mér út í horn og hjálpaði mér að snörfusa það Stýur brosti komdu þá sagðan, lát heyra fróði varð eitt neftir Því að sómi var dottinn út af eins og hans var von og vísa að kom yfir hann einmannakend þótt að allt í gringum hann væri vinveitt heimafólk. En þeir voru allir að hlusta á tónlistina og gáfu engu öðru gaum. Svo fróði fór líka að leggja við hlustir. Og þegar hann byrjaði að hlusta varð hann hugfangin af fegurð lagana og ljóðavef álfatungunur. Þó fróði skildi ekki orðan hljóðan var eins og þau tækju á sig myndir í hugskotjans. Hann sá fyrir sér fjarlæg lönd og skínandi bjartarluti sem hann hafði aldrei getað ímyndað sér að veru til. Logalístur salurinn varð sem gull mistur í bremsúi á enda veraldar. Töfra seiður tónanna varð æð draumrætni, þangu til honum fannst heilt fljótur úr gulli flæða yfir sig og sindra út í eðandi flekkjaminstur sem yfirgekk skilningans. Það var eins og þessir titrandi töfrar rinnu saman í þungar bylgjur loftsins og kaffærðu hann og drekktu í hilnum. Og hann sök til bóts nýður í djúpa veröð svepsins. Það reykaði hann fram og aftur í tónadraumi sem ummyndaðist í lækjarklið og síðan skindilega aftur í rött. Og röttin líktist málrómi bylbós þar sem hann kvað við röst. Orðin streymdu fram. Dauð í fyrstu en skýrðust brátt. Hann járendill var sjómann sveinn er satum skeið í arfi jæren. Þar lét hann gera fagust flei og fekk til við í nimbru þýl. Úr silfur þræði segla óf af silfri hver þess lukt var gerð, þess stefni sveikt sem svanaháls á siglufána ljósið skeinn. Hann herfættist sem hilmir forn, og ringum var hans brinja tröst. Á fagran skjöldin rist var rún er raun og sárum bægði frá, úr drekahorni boga bjó og beikta ör úr tinn við. Hans brjóst hlífsvört var silfur reynt, í sverðsins umgerð kalsedón, það sverð menn hugðu harðast stál hans hjálmur var sem demant eitt með ardnar fjadra skúf til skrauds og skein á brjóstis marað Er lísti tung og stjarnasteg, hann stefnu tók í norðrátt og rætti í villu háskaleið langt handan daga stundlegs heims. Það ruttist fast hinn rammi ís með rökkur skugga og jakaborg. Frá sólareldi og eiði mörk hann einnig sneri skjótt og hjert um hafið stjörnulausa leið og loksan kom að tómsins nótt. Þar sildan hjá og sá einn eitt til sælu stranda Í reiði stormum rak hann gest, uns rokið flýði blindni hann með engri fræð og austur hjert án erendis nú heim á leið. Þá elving björt á fund hans flaug sem funi lísti myrkrið svart því engin demant skærar skein en skartið sem um háls hún bar. Á brjóst hann sett hún Silmeril, og sigur ljóma krindi hann, svo ótröður með eldlegt þór hann óðar vendi og sömu nótt frá vofustrandum handan hafs þar harðan gerði nýstingsvind. Hinn trillta storm frá tarmenel er tók hans flei og rætt það bar með dauðans apli leið sem annars varla nokkur fer um gráa eðileikans unn frá austri nú til vesturs hjælt hann fór til baka um fimbulnótt og fram á dökkum öldum bastum sottlið haf og sokkin sokkinlönd er sukku þyrir upp dags uns herðan óma undra lag við enda heims á perlströnd þar bóða föllin bera og samtíð bleika gull og eðalstein Hann sá hinn háa hljóða tind úr húmi rísa í valinór og eldarlönd hann einnig leit þar yst við hafsins sjónarönd. Sá farmaður sem flýði nótt, hann fann nú loksins tryggahöpn, heið græna fagra ljúflingsland, hvar loft er bjart og hvílík sín. Er undir hlýðum ilmarins og al skínandi í þröngum dal, þar speglast tördnar Týrjóns í tærum djúpum skuggaheil. Hjá álfum nú hann satum sinn og söngva marga lærði þar, að fornum þöðlum fræði nam og fögrum undi hörpuleik. Svo fekk hann álfa klæðin hvít og kerti sjö að vísa leið er hófan ferð til furðulands um fræga kala sílju. Hann kom þar engin tími er til, né talin verða svipul ár og ennmun ríkja og ilmarín án enda jöfur horfinn staks þar heyrði hann orð eig áður sögð um álfa jafnt sem mannakinn þar byrtust sínir handan heims sem heimur aldrei færað sjá svo gáður honum glæstan knör úr gleri og mýþrýl álfa smýð þar blakti eitt segl á silfur á þar heldur skafin ár í lukter settu sílmer og sjálf hann festi elbereð er komen langa vegu var hún vængi ódöðleikans gaf og ávan lagði um alla tíð hann óhaggandi skapadóm af sigla hafnlaus himindjúp fyrir handan sól og mánans ljós frá eylífs tyndum ógnar háum hver óm þíð streymir silfurlynd han hóf sitt flug sem farand ljós og fjöllin lagði að baki senn við enda heimsan beygði af braut og blíða þráðian heimaslóð er lengi um skugga svart að hann sveif hann sárst sem stjarna skýr og ein uns upp úr skýjum hátt það skýn sem fer á undan sól og glóðir fyrren glæðir dag við gráan norður hjaran ströym. Svo yfir miðgarð lagði leið og loks hann hirði sáran grátt frá alva fljóði og mennskri mei úr myrkri alta fyrr á tíð. Því jærendill hlöyt örlög hörð til efsta dags hann skal sem stjarna og aldrei staldra við á ströndum þar sem lifa menn, án hvíldarskalan bera bóð og bregðast aldrei skildum þeim að vera í einu lampi og ljós og leiðar stjarnar vesturkyns. Hvaðið var á enda. Fróði opnaði augun og sá Bilbo sitjandi á kollinum sínum í miðjum áherenda skaranum. Allir voru brosandi og kloppuð honum lofi lofa. Leð okkur að heyra það aftur, sagði einn álvana. Bilbo stóð upp og neigði sig. Ég þakka hólið Lindýr, sagðan, en það er þið allt og langt og þreytandi að fara upp aftur með svona langt kvæði. <laughs> Ekki mikil hægt á að þú þreytist á því svarði Álfurinn hlæjandi. Þú þreytist aldrei á að flytja þín eigin kvæði. En hvernig hefum að leys gátuðinni eftir að hafa aðeins hlustað einu sinni á kvæðið? Hvað er þetta? rópði Bilbo. Ætlið að segja mér eða þið geti ekki greint á milli hvað er eftir mig og hvað eftir dundanann? Einmitt, saði Álfurinn. Það er ekki svo auðvelt fyrir okkur að greina milli skaldskapar, tveggja döðlagra. Nei, hættu nú, Lindýr sagði Bilbo nekslaður sjáur þið engan mun á manni og hoppita hlýtur domgreindin að vera eitthvað rösku við sem erum jáfn ólíkir og epli og erta Það má rottlan best vita að allar ærtnar eru sitt með hverju mótinu sagði Lindýr hlæjandi og það kann vera smalins jáu líka munin af því að hann hefur sett sér inn í það en við álvar höfum lítið náhuga á að kynna okkur útlit og lifnaðar hætti döðlegar að vera við höfum öðrum – Ekki ætla ég nú að fara þræta við þig um það, sagði Bilbo. Ég vil líka fara það. – Sifja öllum hans um og hljóðfæra leik. – En þú mátt geiska á eða þú kærir um. Hann reis á fætur og kom yfir til fróða. – Já, þá er þessu aflokið. Hverskapurinn gekk betur en ég bjóst við? – Ég hann ekki á hverjum degi sem ég beðin um að endur taka hvæð á söng minn. – En, en, en hva fannst hér? Eyjó hætti mér að minnstu ekki út í að gisku upp á gátu þína sagði fróði og brosti við. E ég, ég ætla steldur ekki til þess sagði Bilbo annað svar kvæðið allt eftir mig nema þetta með græna smaraðs teininn sem Aragorn vildi endilega í bætti inn í honum fannst hann skifti einu máli ekki veit ég af hverju. Annars taldan að yrkisefnið væri mér ofvið og fannst ég gerast furðu djarfur að fjallum jarendil í húsi Elronds, en það væri auðvitað mitt mál, kannski hefði ég kjátta átt að flytja það. Það er ekki mitt að dæm um það, svaraði fróði. Mér, mér fannst kvæði þegar sérlega vel við, þó ég get ekki útskýrt á nánar. Ég var í álgerði leðslu þegar þú hófstflutningin og mér fannst að koma í beinu framhaldi af og tengjast því sem ég var að dreyma. Ég gerði mér ekki grein fyrir að þú varst að tala fyrir undir lokinn. Já, ég þekki þann hvað er við þetta að halda sér vakandi hér, en því má venjast með tímanum, sagði Bilbo. Hoppittar gæti aldrei haldið út að hlust á jafnmikið af ljóðum og sögum og álvar. Er einhver líkar að þið taki skálskapin fram yfir sjálfa fæðuna Svona eigaðir eftir að halda á framfram og rauðanótt. Hvernig lýst þér á að við draugum okkur í hlét til að rapa saman í góðu tómi? Meigum við það? spurði fróði. Já, sjálfsöðu. Þetta er bara skemmtan en engin skildur að sitja undir í að við getum komið og farið eins og okkur sínist bara við völdum ekki tröplun, sagði Bilbo. Þeir stóðu upp, skutust svo lítið bara á til hliðar inn í skuggana og laumuðust fram að dyrunum. Sómi varði eftir steinsofandi með brós á vör. Þó fróða væri fátt kærar henn að fá að vera með bilbó yfir gavan logasalin með nokkrum trega. Í því að þeir voru að fara útrúti í rónum, hófst upp björt, rött og söng að elberett gilt og nýjel, penna mýrjel og menel aglar elinat. Næt sjá er eitt palan og galad remmin ennuratt. Fannu ílos, lellínatón, nef aðer, sínef aðerun. Fróði gatt ekki stilt segum að staðnæmast eitt augnablík í dyrunum og líta við. Elrond satt í hásæti sínu og bjarminn af lofanum lékum andlitans líkt og sólargeislar í skógi. Nálakt honum satt lafiði En sér til undrunar sá fróðinu að Aragorn stóð við hlið hennar. Hann hafði brugðið dökkri skikju sinni aftur um bakið og virtist búinn álfabryngju en á brjósti hans skein stjarnar. Þau voru niðursokkinn í samræður. Þá virtist fróða allt í enn og snúa sér til hans og ljósk nesti augna hennar úr fjarska hæfðan beint í hjartastað. Fróði stóð reyfingarlögs, töfrum lostin, meðan sætum samhljómum hálfasöngsins ringdi yfir eins og glitrandi gimsteinum hljóma og orða. Þetta er lofsöngur elberreðs, sagði Bilbo. Hann munið er halda áfram að kyrja í allanótt og ótal aðra söngva frá ríkinu helga. Komum okkur nú! Hann bauð fróða til herbergisins, síns. Það var fyrmur lítið en gluggarnir vissu út af og neyðandi beljandafljóti. Þar sáttu þeir í góðu yfirleiti og horfðu í blikandi stjörnur yfir skói vöxtnum ásum og röppuðu saman lágum rómi. Nú snerist samtal þeir ekki lengur um fréttasmælki heiman af héraði og ekki voru þeir heldur að vola eða væla yfir öllum hættunum og dimmu skuggunum sem umlugtu þá. Nei, nú spjölluðu þeir aðeins saman um allt þeir fagra og yndislega sem þeir höfðu séð saman á gönguferðum sínum í heiminum, um álvana og stjórnurnar og um lítbríði trjánuna og skóvana á haustin. Loks var barið að dyrum. Afsakið, sagði sómi og stakk haustnum inn úr gættinni, en mér dætt bara í hug hvort ykkur ekki um eitthvað. Ekki ert að afsaka sómi gamban, svaraði Bilbo. þó áttu vist við að komin sé háttatími fyrir húsbóndaðinn. Og ja og það á nefnilega haldi eitthvað fundi fyrir ámáli að því er mér í tjáð og auk þessir fróðin í komin á fætur eftir veikindin. <laughs> Árétt, sómi minn, ansaði Bilbo hló við. Þið þér eru óhættar alltaf stað og segja hann um Gandalfi að fróði sé komin í háttin. Góðan ótt, fróði minn. Mikið var dásamlegt að hitta þig aftur, satt að segja kunna engir eins vel og hoppitar að rappa saman svo gaman í að. Ellin færis nú óðum yfir mig og ne, ég var fann að óttast að ég fengi ekki að verða vittni að þínu hlutverki í sögunni. Góða nótt. En nú ætla ég að fá mér göngu í garðinum. Sáðu rótt.